Мовив він так хоч і добре, все знав, засмутились трояни. Списом тоді Адамант беотійця ударив промаха в помсту за брата, якого уже волочив той за ноги, і Адамант з похвальбою великою голосно крикнув «Ох, хвастовиті аргеї, в пустих похвальбах ненаситні!» Мабуть, не нам лиш самим випадають на долю страждання і труднощі, будете, певне, і ви так же самоубиті. Гляньте, як списом моїм, приборканий, спить перед нами воїн, промах, полігши, щоб, брат мій, пеній відомсти, довго не ждав, хотілось би кожному мужеві в домі брата лишити, щоб міг. У біді колись месником стати. Мовив він так, і болем хвальбаця торкнула Аргеїв. Більше за всіх Пенелей розтривожився серцем одважним. На Акаманта пішов він, та нападу не дожидався. Той пеленея вождя, останній же Іліонея, Сина Форбанта на вівці багатого вбив, Його втрої більше від інших Гермес полюбив і достатком відзначив. Мати родила йому одного лише Іліонея, цей під брову його списом, вочницю ударивши гострим, око пробив, на виліт крізь око й потилицю вийшов, спистой і зразу присів він, Обидві руки розпростерши перед собою і вмить Пенелей тоді свій мідногострий, вихопив меч та й ударив у карк, і скотилась на землю, враз голова із шоломом і списом, що так і лишився в оці стирчати. Як маківку, голову списом піднявши, він ворогам показав. І так, похваляючи, крикнув, вістку трояни про це, батькам передайте, коханим, славного Іліонея, нехай його дома оплачуть. Тож і кохана дружина, промаха, але геноріда, мужа свого не зустріне, радіючи вчасто й коли ми на кораблях своїх строї повернемось, діти Ахеїв. Мовив він так, і дрож у троян перебіг по суглобам, Кожен із них озиравсь, щоб загиблі злої уникнуть. Нині скажіть мені, музи, олімпійських осель по жилиці, Хто найперший Захеїв здобув скривавлену зброю В день, коли битву схилив на їх користь землі потрясатель? Першим Еант Теламоній великий убив Гіртіада, Іртія, славного владаря, місян могутніх душею. Далі озброєння зняв Антілох тоді з Мермера Фалка, іпотіона і Морія вбив Меріон безпощадний, Тевкр переміг Протеона і разом із ним Періфета, а Атраїд Гіперенора вразив, вважатая люду, Прямо у пах і спис, мідногострий пройнявши утробу, Нутрощі вирвав у нього, і душа через рану відкриту Вийшла із тіла в ту ж жмить, і тьма йому очі окрила. Знищив найбільш ворогів, Син Ойлея, еант бистроногий, з ним бо змагатись ногами не міг би ніхто, доганявши воїв, що з поля біжать, коли зевснених страх насилає.